Eta gaurku itza 4-4, zer da uri eta txortxor, -txor. Bai, ez da eguneroko kronika bat egiten dautze dana. Gaukko itza, lasai, dena erango dautze, euskaldiakintza.com webguneak proposatzen duena ald, da aldiz. Bai, egun bat, hitz bat, kronika bezala euskaliratietan entzun duzuena. Hoiek dioten bezala, egunez egun eta hitz ez hitz, zure iztegia aberasten lagunduko zaitugu. Shax zaitez, egunero, edo argpidetu gure edukietara gurekin eguneko hitza ikanera. Boa, egia da, hola, ez du sobera gogurik maiten, eh? Joaitea, egunero, oien webgunerat, eta bar. Baina, badu balio bat, ala ere, naskim, egiten dutenak. Bera, zori, ulekturik, txor-tsor. Ze demontre egan haidu horrek. Adibide bat emaiteko. Xiste egiten saiatzen nintzen, baina nez, hene ondokoak txor-tsor mintzo ziren isildu gabe. Ziteab, itz pulita txor-tsor. Beste izbat, hotzakil. Hor, errezpki, errapatzen alda erra nahia. Ez gehizki ulertu, eh, hotzakil. Adjektibo bat da, hotzarekiko oso sentibera dena erraiteko. Simpliki, ni hotzakila nahiz. Bon, so kasalto, bipildu, parpaila, takateko, edo goi belaldi, itzak, adibidez, ezagutzeko, egin klik, gaurko itza, edo ez, euskal diakintza puntu komera, Bailo du eta nileena gure iztegia garatzeko. Hitz bat zufitean zten baitituko, erabiltzen, eta alta horrek du ere gure hizkuntza haber asten. genera badira jokoak ere, itzekin dolazteko. Wau! Wow! Bo, eta ere beste hitz bat gehitzeko, gaur ikusi baitut ere artikulu bat ortaz, edo konzeptu bat. Gaur egun, edo zer, egoerek sortzen dute olako patologia baten izendatzeko beharra. Eman dezagun. Zure migo mugikora ga, galtzerakoan panikatzen hasten bazira, angustiak baldin baz dituzu nomofobikoa zira. Beste itz hau ka iso maitea puntu eus webguneak partekatzen du. Kaixo maitea webgunea ezagutzen ez duzuen entzat gure mitik Euskalduna maitasun istorio batentzat, alabeste. Bilatzen baduzu norbait webgune horrek proposatzen du Euskal Herriko Zazpi Provinzietako biharko bikoteak sortzeko uzure perfila ere sortzen alduzu entzule. Bref, itza beraz, anuptofobia. Anuptofobia, betiko bikotekide gabe gabek gelditzeko beldurra duena. Ah, eta bai, badirudi mendebaldeko irrialdeetan beintzat inoiz baino ezkon gabe gehiago dela, ezkon gabeak kotzen artean fenomeno askiberia, eta ez omenda ondurio konkreturik. Kaixo maitearen arabera, zergatziak badiran bat munduan gora egindu, ondo eza, emozionalak eta sentimetalak bizititugun gizarteagatik. Uf, eh, hubertu zuen. Batzuek, konsienteki irabaki dute, bikotekidegabe bizitza. Beste proiektu batzutan zentratzeko. Batzuek, ztakite zergatik ez duten, bikotekiderik. Eh, beste batzuek, hareman batetik bestera egiten dute salto, takitio, bat ekin gehiagigonga Eta bar, eta bar. Baina matzuntzat, problematikoa da eta sustut, beldur bat ere sortzen du anuptofobia. Bref, anuptofobikoak. Bazarete, lasa eik aixo baditu aterabideak bere webunen iduriz. Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitz apitz! Hitz eta putz! I, Xabela Barretz, gurekin izango da laste, rentzulearen iritzian, martxoaren sortzitik abiatu, baina nori baino oronago, ipar euskal erriko baroniaz itzegin badu Baduzer konda eta bostak ta ogeian, aldiz, amar minuta baino gutioren buruan, Fred Beruet, gurekin bibala! Taldearen diskoa entzunarazteko. Kantu bat, mementuz, zuzenean grabatua izan dena, Bilboko kafean zokian, naski, eta hori txuma murugarenek, uh, proposatzen da utzet, bere astapeneko aurkezpena ere entzutea, spikatzen du, beraz, bere egun handia, hala deitzen da txuma kantua, egun handia. Aspaldi genuen musika, olako kaset, gaskarretan, eta zea ez, Eta egun batean, e, laun bat etorri zen guak batekin, nolako gauza guretzako zaren zerbait espaziala. Eta eman txizkian kaskoak probatzeko, zelan entzuten zan, da orduan konturatu nintzen musika barrenean, barrenean neukala ez. Eta egia, ez eta izut inoiz ez deten zun musika, ola lehenbiziko impaktu hori ez det inoiz izan orduan bezala xez, da, da orduan pentsatu noen musikak bat indar berezi bat. Da hori izan da ere momenturik. Momento musical indartxuena. Zamarrak zauritu zitxuan Giatekua mosten Edo cristala portu batek Inaz dioa xola Gainoregun handia da Dein batenez peruan dago Ser el carnaval tan tormenta Me suena hasta el teléfono aquel tuyo ese Detallo que era en esperanza sin cena ida Aza marro donde está tu etapa Me custe tú y mí sitzar yo atensa yo la Ora yo cobaluz dura ven Se va lemes spent rounds and a normal talo malta due and I quiero habi sentitendo sola de herbatia capela que do burborda usen pensaba Te iba a tener esperando está buena cor gallada Da yo go valo con lizzate che ciclo e stava che ste la corre con sta Pela, ondo kokatu bezaukearen gainean Eta kristal apurtuak gutzen ditu Nondik atea dia kristal apurtuak du haue Nondik eldu irak Kristal oh, apurtuak Eta kanturak marmarrean abestuz bindu dira Ian zuzen grabatua hemen zuzenezkoa beraz bideoan ikusten al dituzie erki filmaturik badoc.eusen adibidez Bivala taldea orkestuko dokulaster Fred Berueteke bainu uniken sularren Isabela Barretz suri Egunone Martsoen sortziai gandela eta uskalera tietako handeyek bidia jaka txideike greba eguna eginez. Gaian tratatzeko ardura gisoner utziz haleike. Gugula ditentzait haleike baronia ederak badutugula ipar uskaleri huntane eta gisonek dutela atxekitzen. Bidashun eta lukuseko tuek ben fortuna yaikidie lurberi esker, laboai eta langilena bizkar eta bai kooperatibizmoak ahulesia puntu zumbaibadutu, eta ez du lasagna afea tristan batek errota beste zentzilat itzulaziko. Azparneko luralian beste baronia bat, lauak musketeren anzindarida chariton, aski sozia basion duan higaskin gintzan, guai populu sehiai plazer handiena eginen deio heriko trinketa araberitus, populia soztak adadin artin ez du iralzaipen txatuko. Sibewan berdintzu, nurot edu gaintzindai. Michele Txobest, Empresa Buya eta Maule Iorazidina. Eta Wai Sibiotika Gatuz, Yuskal Elkarguane eskiak sartu dutinak. Aldude Ibargain alde hor tan beste barubat. Oteiza dugu jaun eta jabe. Marioneta ikuskizun batetan bezala haian dana bat jatzen dutina. Irrishariko kabalkadan bezala Oteizak hasiko gaitu. Eta japonesake berdine. Eta baien presa ontsa itzirikatzenda eta langiliake omen askarki itzirikatzendia kampo zuitez. Irudi ederak bena uskal seri güt idatrigoetan, ehuneko bosta, ehuneko hamarra, hainitzez habu edo gutiago. Oie ekonomia saindian izenian izsiltu behar dut hortan. Eta zer erran urtin hamar mila seri jostendutian etxalte batetaz. Garrasin erdi jinko bat badugue, laboik entetik, bakke igile bilakatu dena, hotx jinko erdi bat, bena nondi abestik. Eta gue ohen bu, jier etxe garrai, demokrazian harriketa, harriketa zaila dela jakutsiko daikuna. Hotx hor izendatu tustan izzenetan badia segure, dagun mente erdiko pastolentako suzet andana bat haitian. Eta bai, ipare eskaleriak bere barronia eta jantuekin jarraik itzendu, hola da gu egentartia berdutu bere aintzindaiko eta jarraik izalik. Basko eta bere aberri guna igante huntan behitugu, jortan usten zuziet geixo apostolik eta xingar ferria hona. Mil isabela, baxa eitzemen tzulearen... Iritzian musikaren tenore haure intzulekin, Fred eh? Bai, gau, gipuzko alderagoaz, bibala talearen disko berriaren, deskubritzera. Goierri non baitetzen, goiherrin kaditzen da ni ueia zabaldu zituzten Pacific Blue ertzainak, eskailainak, Las jotokofradiak Por mi tiny market pa to pa de saqueta stripper tu sagardo uh, uh, American dream ha ido y errí. Vuelvo, a meterme enrida vuelvo Bibara aitzol barandiaran eta inaki gurutsaga behtsulariek 2002an zuten jok taldea dugu. Hauek dira taldea osatzen duten musikariak. Dulen goikoetxea baterian, sabiak etxebergia pittxu basuan, inaki gurutsaga beraz gitarra eta haotxean, eta aitzol barandiaran noski haotxean. Aztapenean, musika behtsuak egiteko oinagiba bainuetzen, eta berehala, ala, talea behtsu hork sailan salkatua izan zen. Askifite ordea, 2 bala, egiazko jok tale bat bilakatu da. 2 milatama helauan, Wasabi disko hau toeko eta 2 milatama bomberenia bonberenia ekintzak ziluarekin gure eroiak diskoa atera ondoan, 2 zazpian, arazo modernoak izineko irugarren diskoa itaratu dute. Aintzineko lana bezala, disko hau tolosako bomberenia ez tujuetan grabatua izan da Carlos Osinagarrekin. Ega merda, hor, etxan bezala sentitzen direla. Beren entxegoak ere horri giten baitituzte Logikoa dena ez ezberaz Diskoa bere Monberenia ekintzak zigilu independentearekin atera dute Zungure aldarriak Gubaigugada gorriak Epik azaren borrotxetan Frontean jarriak Onda razpiko harriak ekarriak Restos deronatxute berri bat behar du Zidari gabe, arazo modernoak hau, urras bat haintzina gehiago da talegazte honen ibilbidean. Jakin berda, haintzineko diskoko kantuen aurkezteko, konzertu hainitze mantzituztelea. Japoni araino joanez adibidez. Saturatzeko beldurrez edo, kantu berri hauen ontzeko, geldiali bat egiteko beharra somatu zuten beraz. Eta orain, argunt innarturik itzultzen zaizkigu. Disko behi hau bederatzi kantuz osatzen da Ogoitama bi minutoko iraope zat Jokaren eta punk jokaren Azteko doinuak dira hemen nagusi direnak Melodiak zainduak dira Eta ehitmo alaketek Abestiak ez ezizatea eragotzi Eta diskoari alako Ainiztasun bate maten diote Oroko jki, kantuak Aintzineko diskoetakoak baino motzagoak dira Bainan zarantzari gabe alaketa abakmenena Soinuaren aletik heldu da Begibistako da horren kalitatea gehiago zainu dutela, eta arra soinu eta trinkoa lortu dutela. Begiak itxita ahoa zabali, inortxok ez tizuegiten itzaliketazu, zuperrik eta duzu. Zupazen ekien onzelkazten armazten batzen. Zalio dun azbeitina mamak eta zuz Zuk hori normaltzat ozen duzu Larus, larus, larus, larus Denden abadakizu eta den denari buruz Larus, larus, larus, larus Denden eta den denari buruz Itzea idago jena bidetik lehen dute Testuak beti beizain zirik atzaileak eta ironikoak dira. Horta hainitzeko kritikak eta saraketak egiten dituzte. Guguetatzeko parada eskaini nahi dute. Baina hori bai, gai seriosak, beti humorez jatatzen dituzte. Disko berri honekin, bibalak frogatzen digu, ez dela eta musikari batzuen arteko topaketatik sortu proiektu harin bat. Egiazko rock tale bada hemenagertzen agertzen zaiguna. Zuzenean jotzan ikusi dituztenak, hori ongi badakite ere. Pukatu haintzin entzuleak, horreitarazten dautzuet, kantu hauek urririk telekarratzen alitu zuela bibala.bandcamp.com hori aldean. Bertzen azere, CD-at opatzeko aukera izanen duzue Bonbereniako kontzertu guzietan, Bonbereniaren webgunean, Gipuzkoako taberna batzuetan, eta nolazez talearen kontzertuetan ere. Nere aletik bertzerik ez gaurko. Elduaren astearte usten zaituzteet, Disko honi izena ematen dion kantuarekin, arazo modernoak. Zuekin gipozkoatik, bibala talea. eta Leitza taldea eta hori Fred Beruetek aurkesturik, mireste ge, luden ostegon arte eta 10 minutoren buruan hitz taputzen mangi Gure gomita Danela Gire kasetaria izango da, Berlinen biziden kasetaria eta urbiletik segitu duena ere de Puigdemonten atxiloketa, Kataluniako problematika, Alemaniaren esku, partez, zorain arte etzuelarik ere ezta begiratzen eh, be Kataluniari eta behal diuntan eh, be, bere problema bilakatzen dena ere, partez, hori zitzegin gudugu, bosterdiak mentuz Euskal Iratietan berriak, zurekin bernaetar gaina. Kapio taldeko kardiologiako langilek bi hilabeteren burian jakinen dute erabakia, goizuntan Baionako prudometako hirududiek aztertu dute dosiera, kapio rentzatari diren eunta hogoita ma bos langilek errekursu bat pausatu zuten beren nagusiek etzaietela askio pohok daindu orai erabakia maiatzaren hogoita lauean jakin behar lukete. Mauleko kabala hiltegiaren afera, buruilaren amazazpi eta heme zoxian juidatua izanen da, paueko hausitegiak hartu duerabakia goizean hiltegiiko zuzendari oiaren abokatak du hausiaren gibelatzea galdegin osagahia razoinez eta onartua izan da. Asteuntan, iraganden garapen kontseilu behiaren Biltza nagusia aitzinatu den txeden agusia hasida gauzatzen atzo, bai honan antolatu jendarte zibilaren foroan, guaiko egoera kolektiboki gogoetatzen hasi eta lehen proposamenak aipatu dira. Lan iraunkor bat abiatu da, jarronetxe garai, Euskal Elkargoko presidentak eraitetzen bezala, haute lanari ustartuko dena. Lekorneko Jean-Pierre Didier de Renneshinga gada hobere na ateda etxe shingar feria kole yaketa zen goizian orotarat hoita mairu shingar ziren leian Enpleguaren topaketak aiziritzen bihar goizean, lan es, lana eskaintzen duten enpresak eta enplegu sailean ari diren egiturako horri dira. Orotarat behogoi bat mahai eta goizeko hamekontan polanproak mintsaldi bat eginen du lanaz batxena fajoan. Iso! Iso! Iso! Ostegunean, iso eman Tristan Murgi Kantuz Zuzenean Ertzainak talaren Omena zabaren duen Konzertuaren aurreikuspen bat Eskeiniko digu di. Ostegunean, ahatseko pederatzitan Iso eman kizunean Gerlen zentzu gabekeria gerian ezartzeko antolatzen dute ortengo shiru festivala, ostira lehuntatik igandera arte, zauriak lore lehelo pean. Michele Txekopar antolatzailea ostira lehuntako gomita goizberin, baita ere titikarrek alt gure lankideak barbago amalau ikusgarria sortu zuen, duela lau urte eman zuten eta lau urte berantago berriz emanen dute, nunbait amalau emezortziko gerlari oi egiteko. Apirilaren bian astelenarekin sarako idazleen biltzarran izanen gara. Zu zenean sarako kiroldegitik bertako giroa eta idazlekin elkarrizketak, oren batez arituko gara goizeko amaiketatik aurrera. Sarako idazleen biltzarraren ugoi eta mausgarren edizioa biziezazu, Euskal Irratietan apirilaren bian astelenarekin goizeko amaiketatik aurrera. Eta astelan, astelena intzinere beste itzordua Euskaliratietan Sari Zazpiontan Jokoskampo Estegun gau guziz bezala Kirolaz uh, egiten duen emankizuna eta gaur lehen zatian roler derbia ipatuko dute nekorekin, baionako taldeko kidearekin eta zazpiterditatik aintzina arrauna, lat taldeko presidentea, lapordiko arraun taldearen presidentea izango da, gomita, bi xente etxegarai eta horretara zentziet beti partertzen alduzuela eman kizunean, deituz 0 bost boz behatzi, boz behatzi hogeita mar, 0-8, telefono zen bakira, edo diokos kampo ere twitteren bidez Itzeta putz, itzeta putz Itzeta, itzeta, itzeta putz Itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta Itzeta, itzeta, itzeta Rentsan Katalunia gain nagusi, Juntz per Kataluniak konstituzionalerat eramandu nazio batuen erakundeak Espainari eginiko eskaria, oda berrian titulua. Nazio batuen erakundearen giza Eskubiden komiteak, Jordi Sanchezek eskubide politikoak bermatzeko neurriak hartzera deitu du Espainia. Juntz per Kataluniaren iritziz, estatu behartua da neurri horiek hartzea. Sanchezen investidura bai mentzera barne. Beste artikuluak Kataluniniaaz uh, begian eh, lehen uh, plano batean ema plano batean emaiten baitu eh, Katalunia. aske utzi dituzte Puiz De Monteekin batera bidaiatu ondoren Espainiak atxilotu dituen hiru lagunak. Puiz Demont indartzeko saioa parlamentuan hau beste tituluetan eta Clara Ponsati. aske utzi du eskoziak hautterazko neurriak, Gia gita, beraz, Birgian, gai nagusiratuz eta gure gaiare izango da laster boz minuturen buruan izanen baita telefonaren bestaldean, Danela Gire berlinetik gazetaria beraz Alemania itzegiteko eta sustote be, Ola, oien espalden gainean duten, puizdemont orain, problematika orta zitzegiteko berrian ere ikitakoa babestera deitu du eaiotak a berri egonerako deialdian, hau da titulu nagusi kataluniaz gain, Euskadi Europan aitortua itzaiteko aukeraren zain dago itxaso atutsaren erranetan Espainian estatuaren zentralizazio dioerain dartu daiteke lau hartarazidu testu ingur hortan eustea irabaztea izan daiteke atutzaren iritziz Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekondua kizpide ekonominutuan hau berria telebistako saioa Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekonduen aurka jonaidu hau zitegi konstituzionalera Langile publikoen eguneko bat kakotz bosteko soldata igoerada, jo puntuan. Benan, zer gatik jodu madrilek jaurlaritzaren aurka orain. Gai hori heldu diote, John Fernandez, Fernandez eta Xavier Martin kasetariek ekonomi... Ek, ez da sinplerteko, ekonomit nutuan. Ara, egana. Beste David etan... E galdeko hitzan iratxe xorzabalen euro agindu eskaerak maiatzaren hogeita marrean epaituko dituzte hau da titulu nagusi Parisko apelazioa usitegiak Espainari galdeginako informazioa gehi gerria eskuratu dutela notifikatu diote atzo euskal presoari eta bestalde hitzan beti eme hogeita bi eme mugimenduak ikasle mugimenduak demokrazia eskasa saratu du baionako fakultateko haute skundeetan. Solider sindikatuko ikazleekin batean, Oksitandar eta Euskal ikazleak, osatzen duten eme hogeita bi ikasle mugimenduak, salatu du, bozen euneko berroita mairua lohturik ere, baionako fakultatean lau ikasle ordezkari postuetatik, bakarra eskuratuko duela. Itzan, seetasunak. Argiaz, ez uh, dautziat deus gaur, uh, bez baitute atzotik eguneratu aktualitatea, festa eguna izanki, kaseta puntu eusen aldiz, hakel aria kestu bere funtzioa galdu gazten topaleku izzaitea. Hemen lur albizu eta itor servieri egin elkarrizketa irakortzen alduzuek azetan, xor dugu independentzial elopean, gazteak kelarria ospatzen baitute, oiartzunen eta, behor, xe eta sungoziak aurkituko dituzuek. Pola Salabarri eta askatasunaren presioa hau da Joseba aurken errenaren iritziak, azeta punte usen, kolombiako Independentziaren ikura da, Pola Salabarri eta eta, be, irakortzen duzu, berak uh, Josebak idatzetakoa kazetana, berataz. Eta zon bat pisatzen du Bayonako xingarrak galdera undia. Bistanena, hemen, ezkira xingararen pizuaz ari, baizik eta gibelenden diruaz eta ekonomiaz, media bazken titulua beraz hemen, Pierre-Yves Alifat, uh, xingarferiaren... Uh, Konsoortxomaren uh, zuzendaria da eta uh, galdera egin diote eta hainbat hainbat galdera ere bilabazken eranzunak. <hieres> Eta zudeztekin bukatzeko prentsaitzuliau, gaina gusietan Nikola Sarkozy, berriz, hau zietegi joan beharko, eta bestalde, bayona sailean, xingar feria, bideoan, lehen xaria, eman adutelarik goizuntan, Jean-Pierre Idiederri, berrietan ere ipatzen ginuen bezala eganik, ganik bat minuturen buruan gurekin izango dugu hementze maila muruaga kantuz kantu emanki zurean nori izango da berarekin biaje pera kehanen da okupen anenike jermen berlineko bidea hartzen dugu gure gomitarekin Itzetaputz atxaldeko bostetatik seietara arantsa irellarrekin euskali ratietan Katalunia eta Puigdemont taipatuko ditugu, baina Alemaniatik, Espainiarekiko eta Kataluniaarekiko Berlinek posizio diplomatiko bat hartzea behartzen duen atxilok izango ote da Gurekin Berlinen kazetari den danel agire, arratsaldeon. Arratxaldeon. Igandean jakin genuen begia Puigdemont atxilotu dute Alemanek, Bo, lehenik edabideak, bertako biden nola landu zuten gaia igandeko atxiroketa gertatu denetik bai lehen egunean eta gerostik? Zurtze, ondiz, nik uste, kontonek ez ustean harrapatu zuela bai alebaniako gobernua eta baita tehiritzi publiko eta komunikabideak ere. Eta hori argi antzemanan izan da, ba, lehenbiziko iritziak ba, asko berandutu direnanekin. E, hogeita labordu luzea zesangun dukenik zuhurtzi esan zen naguzi, inoarketzuen hankarik sartu nahi zurasko. Mm. Eta orain bai, hastelen ba, arratzaldetik aurrera, ba, eta azte artean, azte azkenean, azidea jendea ba, gehiago bustitzen ibipziak ematen. Azkenean, puiz de montena txiloketak behartu ditu, bertakoak, e, kataluniako problematikari inteesatzea ez? Bai, azkenean, e, Alemaniak nik usteet ez zuela arraza honetan sartu nahi, eta ez uzten harrapatu du kontu honek. E, kontutan izan behar da, Alemaniak duela azkenaldian aldian e, arraza honetan Turkiarekin, Alemaniak harreman osestua du, Alemanian lau milioi Turkiar gutxi bizi dira gutxi gora bera. eta eta bueno, erdoganekin azken urteetan, gertatzen ari denanekin, Alemania pixka bat e, kanpora begiratzen denean, Turkia begiratzen du, asko begiratzen du, e, Rusiara ere bai, eta gero e, Angela Merkel kantzilerrak zuen oso harreman ona Obamarekin, eta orain Trumpekin ezain ona. Eta horregatik ba, pixka bat ditu horiek bere kanpo harremanetan orain oso presente, Eta nik uste dut gobernuak etzuela nahi eh, honi, Kataluniako kontu honek buztitze Alemania. Baina orain ba, nahi ez buzti egingo du. Gero kanpokoa diozu, baina nori Alemania Europako kide nagusietan izan Europako problematika bat liteik izan behar luke behintzat eh, kataloniarenak. Bai, eh, kontuena izan behar baita Angela Merkel kantzilerrak eh, Mariano Rajoy Espainiako presidentearekin oso harreman estua duela eta rajoi badela e, eta Espainiako gobernua badela eh lehentasunezko bazkide Alemaniarentzat. Horregatik Alemaniako gobernuko bozeramaileak eh hasieratik esan du ba Espainia dela zuzenbide estatu bat eta beraiek eta, er, bueno, e, ez dutela sartu nahi gai honetan eta bueno eh Schlesis jostaineko epaitiek esan gutela zer gertatzen den, baina hau ez da la fiska bat e, Alemaniako gobernuaren kontua esango mm -hmm. urke. Bai, bai, genera, pentsatzen alda Alemania Espainiaren ondoan jarriko dela ba, Europaren koesioaren izenean, ez? Mugimendu independentista batek ez doelako lekurik eh, Europar bat asunean. Bai, gainera, badago beste kontu bat eta da, e, Europan ziurazko e, nazionalismo kutsua duen kontu guztien aurka dagoen herrialdea da Alemania, kontu historiko batik badako Alemanian nazionalismoaren edo nazionalismoaren Er e, historikokize gauza gertatu ziren eta pixka bat e, jende askok ez du ez dazten, bere izten, ba, ba, da azten beeiizten Momendu independentista hau da ona arraziak daudedo ez pixka bat hartzen dionean nazionalismo kutsua ja hemen ba, kontu direkin hasten dira kontu horiek horregatik nik e, pixka bat urriak bateko egunetik orain gertatu den honetara pixka bat aldean naari izan ze ba urriak, urriak batean niba ikusten nu jendea buf, katalan hauek dira ba, egiten du jende aberatzoek esangogun nuke E, Espainiako jende paureago utzi eta e, hau ez da iraulttze bat guk ezagutzen dugun bezala ez da. Eta horregatik jende asko ikustezion ba, e, igual gaia etzuena urbiletik ezagutzen halako nazionalismo kutsu bat eta horregatikan pixka bat e, alergiala egiten zion kontu honek. eta or ba, pixka bat urbilagotik ikusti dutenean bat egoera zein den inungo e, ba, indarkerik elabiligada behar bada hogeita ba, hamar urte kartsana pasagizakkeela, eta kasuak Alemania guzti duela, baina nik e, zehila bete hauetan eta bi gertakari horien artean bai jarrera bai, pixka bat aldaketak ikusi duela. Mm. Uriaren lehenekoa justuki, ez poliziaren indakkeriak eta zituen alemanak e, unki? E, Argaziak bai noski ikusi zirela eta momentuan bai, noski bai, egun horretan, bai, poliziaren kargak eta ikusi zirenean bai, baina gero pixka bat kontua lasaitzen azizenean, nik uste dut e, hemen badago, e, Hemen, adibidez, eskerreko eh, movimendua dira oso zabarlak eta modu, ba, alde guztetarako iritzia daude badago jende asko ere bai, ba, ba, adibidez, eh, ba Kataren movimenduan aldekoa. Baina, eh, esan bezala nacionariizmoaren kontuarekin kontu handirekin ikutzen dira gaioiek eta nik eh, nuen ikusten hemen giroa hain alde eh, Kataren alde. Horain, eh, Puigdemaren kontu honekin bai, eh, batez bat ere e sozialisten gan, adibidez jarrera aldaketa handa beriduala e, sozialisten alderdiko jende batek bai e, pixka bat esan duela argi hemen zer egiten ari garen e, hau kontu politikoa da naiz eta euroagindu bat izan eta kontu juridiko itxuraduki azkenanen atzean dagoena kontu politikoa bat da Eta zentzu horretan bai ikusi dutela, bai, behar bada ikusi dutela nahi ez bazuten ere hemen zerbait egin beharra dutela, ze, ze azkanean gaionek beste lago lutsa dioko duelako eta, eta nola baita eldu berra lagolako Europan. Mm. Bai hori da, ze horrein puiz alemanen esku da, baina sobera luzatzen bada ere aferak, ez da alemanen aldekoa izaitena, ale dozakit, dependen zen du, baina hori ere ahiskua da alemanaren Bai, nirei oso interesgarri gutu sitzaidan eh, Frank Schuabe da, eh, sozialisten sozialisten gizaeskubietarako gaien bozera maila Alemaneko parlamentuan eh, hau da, ba, go, Merkelekin gobernuan dagoen SPD-koa eta nikuste 20 ta nek interesgarriak utzi situela, eh Bavariako irrati batean elkarrezketa egin zituen. Eh, berak esaten zuen adibidez, zurekin imaginatu, eskairau Espainiatik iritsi beharrean, Europa Europaekialdetik iritsi balitz. Ba, adibidez, imaginatu oaren uh, eh, Ungariako lehen ministroa, Orban, ezaguna muturrekoa delako, eta nahiko gauz harraruak egiten dituelako. Ba, eskarabizan balimazen Ungariako esan beharrean, eh, Espainiako izan beharrean, jarrela berdina dukiko duke. Eta mm. berak, eh, gaineratu zuen gainera, Ba, Espainia aurreikusten ari den zigorrak eh, anakronikoak direla, ez da, horita marrurte. Eh, persona bat ez duena, ez kalera tankerik atera, ez ezer, ez ejertziturik, ez ez miliziarik, ez ezer. Eta bueno, eh, berak gainera, gaineratu zuen, ez eh, dagoela ziur, Espainiako epaiketa justu izango te den. Mm. Eta, bueno, berak, pertsonalki esantzuen eta berezia da, ze, bueno, pixka bat, e, merkelekin gobernatzen gobernatzenaren alderdi bateko kidea da, berak esantzuen tripako minera goli, eragin goliokela e, pulsdemonestalitatzea badakielako bera zer gertatuko den. Mm. Ara, zer, e, xortzen duten, eren katalanek berbara arazo diplomatikoak ere, edo posizionamendu diplomatikoak ere behartzen ditu e, atxiloketa horrek, ez? Bai, e, at Atzo hitz egin zuen eh, Puxdemonten abokatu berriak eh, izen du Volkkan Schomburg, eh, pertsona hau da eh, nazio batuetan lan egindakoa Ako nazioarteko ziggura auzitegian Juur Jugoslaviako gaiarekin lan egindakoa Ruandako auzitere berezian egontzen maiiteere egontzen baitare mm. egon kasrueko hemengotik konstitutzenaren Alemaniako konstit eh, auzitegi nagusian eta hau da Puzdemont abokatua eta berak esaten du eh, kontu, duan, kontu juridiko, juridiko izateaz gain. Eh, Hemen azpian daugena kontu politikoa dela, gainera berak esaten du nahi izan ez gero, nik ez dakit nahi haritua nazioarteko legea, baina berak esaten du alemeneko justizia ministuak baduela eskumena nahi izan ez gero kontu hau geratzeko mm -hmm. eta Puzdemont libre usteko. Eta horregatik eskatu zion alemeneko gobernuari argi ezateko eh, Puzdemont bidali nahi duela, baduela eskumena geratzeko kontu hau. Eta juridikotik junber balin badu argi esateko alemaneko gobernuak, ba, baietz, bereiek e, Pusdemont espainela bidaluko dutela, eta ez orain arte bezala pixka bat kontua ba, uste, eskuitan usteko. Hor duan, ezuk nola senditzen duzu giroa aldeohtarik um, estradituko dute, bai, ez, posibleote da, alemaniak hori asumitzena lote du? Bestakit, uh, e, justuki, giza esku biden gaietarako bozera maila eta sozialistak uh, ere jandu, ez zuela ez zela prestolako zerbait asumitzeko? Bueno, hor kontua da, eh, dago bi, bi, zango nuke bi kodepelaren harteko bat hemen dago Espainiako matxina delitua eta Alemaniako traizio gorena, Espainiak nahi du bi, bi delitoiek bateragarriak izatea, eta Alemaniako kodepenaren, larogeita bat artikuluak dioena da, e, indarkeriarekin edo indarkeria erabiltzaren mehatxuarekin, Alemaniako errepublikaren existentzia kaltetu edo orden konstituzionala aldatzen, saiatzen denak urte eta bizitza osoko artiko zigora jasoko duela aurrenego ezaldian ezaten du indarkeriarekin edo indarkeri erabiltzaren mehatxuarekin. Eta pixka bat, e, noski, Puizdemonten e, abokatuak hortik tirako du, eta pixka bat da, or, e, bueno, ez tabaidan dagoen kontua, ba, persoanarek ez duela deidik egin ez indarkeria erabiltzeko edo ez da e, indarkeri erabili ere. Kontua da indarkeria zer den. E, da bakarek tankeak ateratzeak alera, e, adibidez, bari, jendeari botatzaren ustea baimenik gabe indarkeria bezala interpreta daiteke? E, hori da epailak erabaki behorko duena eta bariduri oraingoaz gaindat ba erabakiaren pisu guztiak geratuko dela, ze hau oso bitxia da, eh, no oso garrantzitsua den kontu baten erabakia geratuko da Alemaneko estatu txiki bateko ba esangoenuke epaile anonimo baten eskuetan eta pertsona bat ba, bere <laughs> lanean oso lasai zegoena pasadenik arte, Hai. eta orain bat patean ba han alemani parraldeko epailegi txiki batean erabaki beharko du ba hegoaldeko herrialde bateko oso gai garrantzitsu batetas eta hori ere pixka bat oso gausa bitzia da m hmm. adosue belli esuna esgino ez ne uxtu hori zein inplikazio ere eskatzen orako epaile tipi batentsat egutegia beraz orain da orain E, erabakia ez da espero ez aste honetan ez da datorrenean ere. Mm -hmm. Ze, bueno, hor badaude kontu batzuk, bat pixka bat, e, trivial txamarrak diruditenak, baina guztia atzeratu dezatiketenak. Ze, pentsatzeko adibidez, Espainiak euroagindua bidali duenean, atxikitako dokumentazio guztia, ze, bueno, hori ez dira bi horri izango hor, suposatzen da material osagarri asko gongo dela, hori guztia aleman ere, itzulita bidaliko zuela. Pentsatzekoa da. Baina ez badago guztia itzulita, bak gauza hori guztiak atzeratu ditentu erabakia, Eta nik usteet, e, ba, erraz joan da apirila bukaer arte, ze e, noski, epaite e, gioretan dagoeneko jende guztiak oporrak hartuta zituen aste honetarako eta datorrenerako, eta nik usteet, ez dela askar joan gara bakia. Datorren aztean bintzat niko niko esperoko apirila erdira arte do ez dut uste izango gunik. Mm. Eta uste duzu, Europaren implikazioa ekarriko duela horrek, azkenen katalanek ere aspaldian eskatzen zutena? Nikuste dela bakiren arabera izango da. Mm. Epaiakerabakitzen badu Puig de Monte Espainola bidaltzea, nik ut bidaluko dutela eta saiatuko direla gai hau ahzten. hor mm. e, egon liteken beste arazo bat da Puig de Montek e, bera heraginduan bi gauza geri dira, bat da e, traizio gorenarekin batera, bateratu den matxina hori eta bestea da ustelkeria. Eta aukera balditzateke eta horregatik eh Espainiako epaileak etzuen nahi e, bera euroa geindua belgikara bialdu, bat litzateke libre geratzea, esango nuke, e, matxinaaren delitu agarretatik, eta Espainiara didaltzea ustelkeria gati bakarrik. Eta horrek esan nahiko luke, epaituko luketela Espainian, baina behar bada urte betera libre galtuko litzatekeela. Eta orduan e, Espainiak nahi du alizanez gero nozki, bi delituengatik batik e, bidaltzea euroa geindua horrekin epaileak. Ba, horrekin geratuko gira beraz gaur Katalunia, Puigdemont eta Alemania elgarrekin beraz a, azken egun hauetan, eta gurekin Danela Girek, azetaria, miresker. Zubai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta segitzen nugu horrein, eman kizomba aipatuz, ipatuz, jadanik osteguna, kantuzkantu aipatzeko eguna. Arra txalde honen maia. Arra txalde hon. Xuzo, si ze polita zen? Bai, bai. Bai, izter ori... bai, bai, bertxotan hasiko zara ere. Bai, bai. Eta, bai, gara, improbisatu azen ahunt eta... Bai, oin bat faltazitzaidan eta bertxu eder bat itten nuen, eh? Bai. <risa> Ondokorako kantuan, ha, ha, hau dut. Bai. Ados. Eta, bai. zu, gitarran. Hori da. <risa> ha, bom. Iguzkiarekin gainera... Zagitzenako erraiten mm. dudan, mainan honiten du pagnean bagira ere, eguzki eko zterkan boan. Nor izango da zurekin bihar uh, atxaldeko lauetan? Bihar uh, iman olube da, izango gombi da tu. Bideertzean taldean aritutakoak, eta le, de abroak taldean ere, aritutakoak, e, ba bakarkako ibilbidea abiatu baitu, e, do niñorrez, ez artistikoarekin abiatu du bere ibilbide, ibilbidea, eta e, lenguaztean aurkeztu baitzuen diska, bere diska besapean hemen izango dugu, eta abiatu duen lanaz, mintzatuko zaigu. Mm. Bakarik abiatzeko gogoa beraz, bazuen. Bakarrik baino erranen orain dela bi urte, bi taldeak iragarri zuela mugagabeko etenaldi bat hartuko zuela taldeak eta hartara ba, berak sortzen segitu eta bakarkoko bibirbidea hartzea erabaki zuen eta urtik balanean aritu da ez bakarrik, Carlos Arantzegi bateri jolea ere izan baitu honduan, astapenetik. Ados. Bon, Eberdian biar, uh, zurekin imanol ubeda, bere kantu batekin uh, agortuko duguelgar, pentsu dut, maia? Bai, bai, eta iritzen bazaizu, ba, aurreapen single batekin. Uh, ah. ba, diska kaleratu aintzine argitera eman baitzuen bere txisteak izaneko lana. Mm. Lana lan eta beraz ba honekin eh, gomita zabalduko dugu Kantuz kantu, atxaldeko. Lauetan, eta larun batean Atzaldeko bostetan Tortiral gauen bai? Baita, bai bai Kirolikes. Gaueko bertzietan Untsa, bon Ebe bihar ahter duton maia Morua s'est fitté pas astea, eh? C'est aussi il y a bukatzen da, asteko azkena, asteko uberen aldiz eh uh, atxaldeko lauetan eta igandean naskirei gurtitatik insina. Isango dossier orche euskalirretiak puntu eus ere, eh? Hori, badakizu eus emezala eman kizunak xailan itzataputzen egin klik, gomita, kronikak eta eman kizun guziak horra horkituko dituzue. Izan untsa, seiak euskalirretetan.